Dit weer saterdag, so net na 8 en Martin Gerrackse turn op to speakers sê vir jou, dit is tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. En ek is William Minnick. Die program van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo. Ek hoop jy het een fantasmagorise week gehad. Dit is naweek en dit is tyd vir ontspan. En vir al nou om die tyd wat ons so baie beerdkracht ervaar, moet die mens jou naweek en jou volgende week so ontspanning en aftyde baie, baie fijn beplan. Nou, baie mense, vooral oorzeese besoekers, verstaan nie mooi wat hierdie beerdkrachtding is hier, want hulle het nie dit in hulle lande nie. En die makkelijkste manier om dit in iemand te verduidelik is, dat as jy nie kracht het nie, is dit nie jou beerd nie. En uh, een van my vriende het uh, vir my gesê, hy het nou die aand uh, met die laatste beerdkracht, was hy geforceer gewees, om een met sy vrou te moet gesels, want die tv werk nie en die cellfoon is pap, en hy sê, magies, is sy dan nou veel aangedame gul? So daar het hy ook weer sy vrou vir een slag ontmoet, en dalke een vonkie gehad, maar ek self, met uh, maandag aandse beerdkracht, het ek een bykie buiten gespandeer, en ek is blij vir Eskom, dat hulle bykie my kracht afgesit het, want ek het een baie, baie mooi aand gehad, wat ek so gemis het, want ek het buiten gesit in een lekker pot gemaakt, daar was geen windie, daar was geen wolkies nie, so al die sterren was uit, en sê, hierby half twaalf, so kan die aand, toet ek besluit, maar ek moet am sieker nou gaan slaap ook, want uh, die volgende dag moet die mens ons maar weer werk. So, baie lekker aand, dank sy Eskom, wat ek gehad het hierdie week, met sy beerdkracht. Maar, niet min, dit is satragochend, die zon skyn, so ons het die lichte nodig om ons dag te verhelder nie, So stand op en ga maak ontbijt en trek jou dagboek nader en kom keiersam met my. Terwijl dit doen, kan ek vir jou vir Boom van Theesto en Victor Koston se Big Room Mix en Black Eyed Peace met Boom Boom Pau speel, so dat jy so lekker wakker kan raak. Toe, toe, toe, toe, opstaan, opstaan, opstaan, roerai litte. bring it as back like a boom boom boom boom bad like a Gotta get that Gotta get that Gotta get that Boom, boom, boom Gotta get that Boom, boom, boom Gotta get that Boom, boom, boom That boom, boom, boom Yo I got that hit, the beat, the block You can get that bass on below I got that rock and roll That future flow That digital spit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 Yeah. I'm on that supersonic boom. Y'all hear that space shit? When, when I step inside the room, them girls go eight shit mm. Y'all stuck on super eight shit. That low super eight I'm on that HD flat. This be go boom boom bap.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 Dit was Boom van The Hesto en Victor Koston se Big Room Mix en Black Eyed piece met Boom Boom Pal. En ek is William Minnick met wat nou, wat ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteiten te beplan. Er is tyd dat ek gaan kyk na wat die weer gaan maak. Je moet toch weet wat je moet aantrek en of je binnenmeers of buitenmeers gaan verkeer. So kom ons gaan kyk wat sê die weer. En ek gebruik gewoonlik die webtheiste van YR.no volgens my en die meeste boere is dit die meest akkiraatste voorspelling van die weer. So kom ons nou kyk so wat gaan aan in die Ooskaap. In die Ooskaap is, gaan nogals 'n redelike aantal bieke reen kry, plekken soos Bishu, Gramstad en Queenstown en Uitenhaag gaan tussen van dag en morgen een klompie reen sien. Temperatuur Bishu is van 20, sondag 16 en maandag 18 met reen vir hulle van en morgen. Gramstad 21, 17 en 19 met reen moore. Port Elizabeth 21, 20 en 20 en Queenstown 24, 16 en 19 met reen saterdag en sondag en Uitenhaag 22, 21 en 21 met reen op die sondag. Gaan ons naar die vrystaat toe. Op die vrystaat het Bochebello, Kroonstad, Virginia en welkom moore reen en dan ook Kroonstad, is die uitgesonderde een wat vandag ook reen gaan sien. Temperatuurde, Bloemfontein, 29, 28 en 24. Bochebello, 29, 25 en 23. Kroonstad, 23, 24, 24. Virginia, 27, 26, 25 en welkom, 26, 27 en 25. Gauteng, Gauteng het zondag en maandag het die hele Gauteng reen. Gaan kyk na die temperatuur, Benoni, 25, 22 en 17, Johannesburg, 23, 21 en 18, Pretoria, 26, 23 en 22, Soweto, 25, 23, 21 en Tembisa, 25, 22 en 18. Kwaasloonatal, die Kwaasloonatal het vir die hele nawek het amal reen daarso. Temperatuur, Durban 24, 22 en 22, Newcastle 26, 20 en 16, Pieter Maritsburg 22, 20 en 17 en Richards Bay 24, 23, 23, Vryheid 24, 19 en 16. Lampope provincie, ook die hele provinsie reen die nawek. Louis Trigaard, 33, 23 en 21, Mokopani, 23, 27 en 23, Palaborwa, 38, 27 en 24, Polokwani, 25, 25 en 21, en Warmbad, 28, 20 en 21. Dan in Pumalanga provinsie Morgen en maandag het die hele provinsie reen en dan het Nelspruit wat vandag reen gaan kry. Temperatuur Betel, 22, 18 en 14. En Valensle, 24, 21 en 16. Middelburg, Transvaal, 22, 20 en 19. Nelspreid, 26, 24 en 20. En Witbank, 24, 19 en 16. Dan gaan ons daar die Noordkaap toe. En uh, soos die tyd van die jaar het gewoonlik is, geen reen vir die hele Noordkaap nie. Koolsberg, 28, 24 en 24, De Aar, 27, 24 en 25, Kimberley, 31, 29 en 28, Uppington, 27, 27 en 30, en Warrenton, 32, 30 en 28. Noordwest -provincie. die hele Noordwest Provincie omtrend het reen, hierdie hele naweek. Brits, 28, 24 en 24 Klerksdorp, 22, 26 en 24 Mabatu, 27, 20 en 26 ook Oknie, 23, 26 en 24 Potchefstroom, 26, 23 en 24 En Rustenburg, 28, 23 en 24 En dan die laaste man die minste nie, die Westkap En vir die Westkap word geen reen die naweek voorspel nie. Maar ons kan weet, as ons my sien, hoe baie reen daar in die Transvaal en Boontoer op in die land is, kan ons maar weet, hier in die Kaap of in die Westkap gaan die Zuidooster vir ons weer wegwaai, die hele naweek. Want as die Transvaal reen krij, dan waai die Zuidooster hierdie kant, dis hoe ons weet, wanneer het daar boe by hele reen. Ek kyk na die temperatuur, Kaapstad, 18, 20 en 22, George, 18, 18 en 20, Noorderperl, 21, 24 en 28 en woester 23, 24 en 27. So dit dan wat die weer aan betref, so nou weet ons hoe ons moet aantrek as ons ergens in gaan hierdie nawek, indien ons dit er in zin gaan. Mens is daak buitenmeers of binnenmeers by die huis. So ek kyk na die motorfietsgeestdriftiges en wat in die motorwereld aangaan. So ek begin met bikersrallies en die 7e tot die 8e december is die Tarmac Teasers Motorcycle Club in PE se Motoring Madness. Jo, dit is een mondvol. Dit is by Aldo Scribanti in Port Elizabeth en die toegang is 200 rand. So hulle daar so soe a show and shine, met ander woorde jy met jou motorfiets mooi blink maak, en om daar gaan afshow vir die mense, daar gaan spinning wees, dis nou wanneer die mense so met die achterwiel tol op die teerpad, of op een cementblad, daar gaan klankcompetitie wees, dis nou vir die mense wat met die motors kom, wat uh, die motors kattebak so vol luidsprekers pak, dat daar nie eers a, uh, Bottle kan inkom nie vergeet van die rest van die kruideniersware So dis vir daar die mense, dan gaan wheelies wees vir die motorfietsen Misschien is daar een paar motors wat dit ook kan doen En dan DJs en muses wat julle verder met muziek gaan vermaak Daar is kostaliekies, beer tent, en badges te koop En dan ook kontaktpryse ter waarde van 20.000 rand So het klink na lekker vol dag daar in P.E. Dan die Poison Rally, 7 tot 9 december, Kroon Park, Holiday Resort, by Borderstraat, Kroonstad, daar so klink dit my ook, na a Lekker jol dan die Hells Angels, Merry Christmas Party, dit was die 7 uh, december, 7 die aand, by Brooklyn, en dan sê, dat was levendige muziek, en seksie kroegdames, en als. Dan die Immortals, hoed, hobnob, en uh, Shandai, sachte, tye, is by Ubuntu kraal Soweto in Gauteng is die 8 december vanaf 9 uur die ochend, 80 rand sluit jou badge in, so is lekker vermaak en muziek en kost en hulle sê goedkoop drank te koop daar in Soweto dan een meet and greet uh, met van SA's beste reiers, dit by die Ridgeway Reisbar in Greenstone Johannesburg, van die 8 december plaas vanaf 1 tot 6 namig, kostes is een 100 rand. So daar so is Suid-Afrikaanse sterren soos Brad Binder, uh, Darren Binder en Steven Odendal en AJ Venter, die kan die manne daar gaan ontmoet. En dan die een waar ek vandag een draaisel gaan maak by die Gypsy Jokers uh, is een Christmas party, is by 31 Processtraat in Vredenburg en het vind vandag plaas vanaf 2 uur die middag tot laat. Kost is 80 rand en het sluit in badge en in eten in. So dit klink vir my nou een lekker partijkie daar, en ek sal self daar een draai maak, so jylle gaan sommer weet, dit gaan een lekker partijkie wees. So die van jylle wat daar is, kom vat een selfie sam met my daar, as jy my kan herken, en dan post je sommer daar op die Facebookblad, maar ek sal self op Net Radio SA's Facebookblad en paar foto's en video's pos. Dan die hier eend meet and greet by Hydrostraat Stikland Belville, dis daar by die snake pit, denk ek, is van 8 December vanaf 2 tot laat, en uh, Kawasaki bied het in, so al jylle Kawasaki liefhebbers, soos ek self, lekker aandas, oor so, beloofde te wees, in Stikland. Dan die No Rules Impala Rally, is by Hart P.S. by Oud-Rustenburg en Brits, kostes 220 rand, en hulle sê, daar is geen reels nie, So dit klink na nou, wille partijkie daar by die hardpeerspoort vakantie oort. Dan een fundraiser event is by die Spiderweb in Uiten Haag. Die 9e December en is die heel dag aan die gang. 50 rand per persoon sluit ‘n badge in. En hulle sê daar is lekker prijse te win. Dan die 5th Golden Oldies run. Die is by die Golden Oldies pub. Een old rocking rooster. En is die 9e December vanaf 11 hier. Is 50 rand plus donatie genoemd kos of toiletries, so as jy nou is 50er hand, plus jy moet nou kos saamvat soos blikkies kos of toiletries um, gewone goed so spray of roll en seep en waslappe, en dit sal uitgedeel word daar vir die minder bevoorrichtes so is lekker vanaf 11 hier en dit uh, is by Silverback, Silverback gaan na speel en kos taliekies en a kontant kroeg So dit lyk na nou een baie bezige motorfietsweek wat voorlee en dan ook een motorweek vir diegene wat daar die jolt toe gaan waar die muziek gaan wees met die motors. Maar dit is weer tyd vir die muziekbreek, praat van muziek en ek speel vir jou Obsessed van Mariah Carey en die land van Steve Hofmeyer en vriende en My Immortal van Evanescence. Hey, hey, hey. So, oh, oh. On the real MCB do it it must be the e cause she be pop her to get it popping how out oh, oh. Het saamgekom om een boodskap van hoop te deel Het gaan nie net oor die situasie waarin ons is nie Maar het gaan ook oor dit waarin ons geloo Vir ons nageslag En ook vir jou nie. Waar gaan jy speel met jou maaikies Waar gaan jou spore toe waai Wat gaan jy val, gaan jy opstaan in huil en Wat gaan jy staar somsak wat mylis trek. Wat los ons oort vir ons kinders Wat gaan ons een dag kan wijs is nog reg of verkeerd wil weet wat maak ons as jare so zwee te vergeet te gaan ek los vir jou die som en die en die land my kind beloof my jy my aan die einde vind my vlag saan hoe waar en wein, die saan is van vir jou die sonde en die zee en die land, my kind, beloof en jy my aan die eind. to leave I wish that you would just leave, cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone, these wounds won't seem to heal, this pain is just too real, there's just too much that time. Ek was obsessed van Mariah Carey en die land van Steve Hofmeyer en vriende en my immortal van Evanescence En ek is William Minnick met wat nou, waar ek gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan En daar is speellysie net om te wees dat bikers is ook mense met harte Ja, partij het lang groot baarde en is groot gebouw en het tattoos die wereld vol Maar van die vrede lievenste mense wat ek op die aarde ken is amal bikers En die rede daarvoor, denk ek, is omdat hulle frustraties en stress op daar die motorfietsen uitry. Want wat is nou beter om boop op hyn engine te sit en sy vibraties onder jou te voel? Dit is net anders as motorbestuur waar die engine daarvoor iwers is of achter in die kattebak iwers is. Jy sit boop om. En hy moet u hoe speciaal bikers is. Het jy al daar aan gedink? Een biker vat in vier warm engine en boop die engine sit hy in tank vol hoogst onflambare vloeistof, en dan vat hy daar hele vier warm hoogst onflambare plofbare toestel, en dan sit hy tussen sy bene, en hy rijd daarop, dit vat in baie speciale mens om dit te kan doen. Maar nie te min, dit is nou tyd vir die sportgeestdriftigers om nader te skyf, en baie sport is daar nou nie, want like my amal is op vakantie niemand, ek wil meer 'n uh, oefen nie want hulle dalk hier deur die winter al hulle somer bikini lyfies en strand lywe aangewerk uh, deur te gym en binnehuis fiets te ry en ek uh, lyk like my nou vat almal 'n bietjie en hulle gaan wys daai lywe af op die strande en dan natuurlijk lyk like my op die bergfiets nou kom ons gaan kyk waar kan 'n mens 'n mooi lywe op bergfiets gaan bekyk dis die group one Nissan over the mountain mountain bike and trail is by die Rietvlei Zoo in Gauteng, en dit vind die 8e december plaas, en die 16 kilometer bergfietsrit is 120 rand, dit is nou vir die 113s, en die onder 113s, en dit wat die oorde is, is 95 rand. Dan die trail run, en dit is iets wat deestaf baie goed postgevat het, en baie groot groei in Zuid-Afrika is die trail runs, dit waar die mense ook nie meer op teerpaaie wil hardloop nie, hulle hardloop op een trail waar die pad een bykie ongelijk is, en jy sanderige toestanden kry, en klipperige toestanden kry, en oor boomstompe moet spring en klim, om te kan hardloop, en uh, dit is ook maar daar waar die bergfietserij, hulle hardloop nog maar net die selfde route, en die trailrand, die 10 kilometer is 110 rand, 113s is 85 rand, en dan die 5 kilometer trailrand is 100 rand, en die 113s is 80 rand, so dat lekker sport dag daar so. en dan vir die kriket, Geestdriftig is, vir, ach, vir dag, die 8ste December, is die Giants teen die Spartans om 1900 uur in die PE stadion. En dit is nou dit wat die sport aan betref, soos het sê, dit lijk vir my asof die mense het besluit, hulle gaan maar eerder hulle luive by die strande afmeis. So, dit is alweer tyd vir mysiekbreek En ek ga vir jou speel DJ Snike En Selena Gomez met Taki Taki En De Noro en Gigi Dagozzini Met In My Mind En T Timo ODV Met Move En hoe baie mens het geweet dat Timo ODV Is eindelijk een Suid-Afrikaanse Mysiekmaker Of DJ En hy maak groot opsla oor C ook So hier is baie talent in Suid-Afrika Dit moet net ontgin word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 Bien boy, boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggy piggyback cause hungry my nigga you need to beat it yeah. if the tight ain't freaking I don't wanna read it and just to let you know this kanani is under beat it hey, he ayy le de mi traje no trae 27 para pa que el nene no trabaje es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes dice que no quiere pero se quiere con el alequitare ay como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui rumbo I already know how to play The can keep it tight everyday in the eyes Señame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taqui taqui rumba Dit DJ Snake en Selena Gomez met Takkie Takkie en De Noro en Gigi Ad Agostini met In My Mind en Timo Odovie met Move. En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks onspanningsaktiviteite te beplan. Dit is nou tyd om oor te gaan na die meer gekunstelige gedeelde van die program, waar jy die groot pinte by vrouwlief en die kinders verdien. En ons gaan kyk so met so by die Big Top Rock, dit is by die Banjaad Theater, by die Emperor's Palace, in Kempton Park, en dit is dinsdag tot satdag, van 8 uur die aand, en sondag 2 die middag, kost is 130 tot 185 rand, so dat lekker rock and roll, en als om daar te gaan geniet, en dan, dinsdag tot saturday, van 8 uur die aand, as um, so ek sê die kost is 130 tot 180 rand, om daar story te gaan kyk daar so, dan die Fun Park is by Grand West Casino in Kaapstad, En dit is die 12de December tot die 6de Januari aan die gang. Dus dit is net so mooi daar in die schoolvakantie tyd, precies om die tyd wat die schoolvakantie is. Kost is, is 20 rand per rit. So dit is like my daar, so lekker merry-go-rounds en al wat die ding is om te gaan rij daar. Dan die sterrekijkpikniks, dit is uh, altyd lekker. Ek het dit uh, nou die avond met die uh, beurtkracht. Sommers nou nie heeltemal een piknikkie, die so 'n sterre pot maak, maar baie nabie aan die selfde ding. Dit vind plaas by die Afrikaanse taalmonument in die suiderparel. En uh, dis die 8e december, 5e janari, 9e februari en 9 maart kan jy dit gaan doen. Kostes is, is 40 rand per persoon, 10 rand vir kinders. En bring jou eie piknikmankie of besel vooraf by die volksmond koffiewinkel. Soe, die kostes is, is 300 rand vir 2 persoon is een piknik en as jy 400 rand betaal, dan krij jy die mankie saam, so die 400 rand klink vir na een beter uh, uh, deal daar so want 100 rand vir so mankie is nogal goedkoop, om extra te betaal om die mankie te kan saamvat huis toe en as jy die volksmond sal op, ook opwees, as jy nou nie iemand is vir gaan sit in piknik hou nie, dan kan jy jou pizzas bestel daar by die volksmond dan kan ons mykie kyk wat gaan in die flieks aan, wat is niet en mooi in die films, en dan gaan kyk ons, gau sommer daar, dat ek gaan sien, en die, sien dat, by Nieuw Metro, speel Bohemian Rhapsody, dit gaan oor Queen sy levensverhaal, en uh, waar Freddie Mercury vandaan kom, waar hy gepak het, die, of die tasse gepak het, by die vlughaven, doordat hy een internationale ster geraak het. Dan Ralph Breaks the Internet, is uh, selwe film as Wrecking Ralph, so komedie, avontuur, animatie reeks, en hy gaan in die internet en in daar, waar die games gespeeld word, en uh, al die avontuur wat hy daar beleef. Dan Spider-Man Into the Spider-Verse, wat gaan oor een alternatieve universe, waar amal omdrent Spider-Man is, en waar die ookie, Inval. So dit is nie hierdie keer een Peter Parker wat Spider-Man is, dit is hierdie keer ander ookie wat dan ook in Spider-Man raak. Dan The Crimes of Grindelwald, dit is so een Harry Potter spin-off, uh, J.R.R. Tolkien, of uh, sorry, die die vrouw wat uh, Harry Potter geskryf het, het ook hierdie boek geskryf en uh, dit gaan aan met die Harry Potter reeks. Frank N. Fearless van Leon Schuster. Um, hy het gesê, hy het probeer om nie komedie te skiet nie, maar dit is maar n komedie, en dit is een avontier en het gaan oor mense wat rinosters poots, en uh, hoe hulle dit die mense probeer keer dan The Grinch Uh, ...speelweer, altyd hierdie tyd van die jaar het die Grinch uh, films op, ...dit is ook so'n animatie avontuurfilm, ...ik het een stikkie daarvan gesien en dit is skriewsnaaks, ...dit is letterlijk skriewsnaaks, ...so dit is selfs iets wat die grootmense sal geniet om te gaan kyk, ...ek sal het gaan kyk, ...dit is, lyk vir my, baie oulik as een mens na die voorskouwe kyk. En hier kamste gramp, ...dit uh, lyk my aan een sien wat getoer word, ...om een gramp te wees, ...en hulle wil allemaal ongelukkig sien op die aarde, En uh, dan beweeg hy ook saam met so 'n meisietjie en hulle probeer dan nou om die hele aarde te red. En is ook so 'n animasie avontuur vir die kinders. So baie animasie avontuurfilms om te gaan kyk en die kinders na toe te vat. wat het dit eintlik deesdae baie goed maak want dan weet jy daar gaan nie onnodige eksplisiete goed vir die kinders gewys word wat hulle nie moet sien nie. So lekker breë animasie Um, films wat die mens kan gaan kyk Dees daar saam met die kinders Tydens die school vakantie. En op daar die het het tyd geraak Dat ek groet tot woensdag Met crime time Waar ek jou blik op die misdaad wereld gee En dan weer volgende saterdag Oogend tussen 8 en 9 Met wat nou waar ek jou gaan help Om jou weekse naweek Of jou week en jou naweekse Ontspanningsaktiviteit te beplan So wees veilig in die week wat voorlee Moenie drink en bestuur nie, as jy wil drink, bly maar by jou huis, want die verkeer en die politie en allemaal is die hele wereld vol. So, moenie nie mensens die levens onnodig gaan vat nie, bly by die huis as jy wil kuier en as jy dan gaan ry, moet eerder nie drink nie, so dat jy wakker kan wees en jou familie en jou gesin veilig by die huis kan kry. Maar op daar die nood, tot ziens, tot die volgende keer en ek gaan uitspeel met autoerotiek sy asphyxiation.